Arantxa eta Billor, Amar Ego ardio, Arantxa? Kaxo Zemuz, junaltzea meikuna Bai, joan naiz. Goizeko sortzietan, joan naiz. Eta zer esan dizu medikoak? Zer duzu. Ondo nago, ez dute zer. Eta hori duen zergatik dituzu buruko minu bueno, Jakeka omen dira. Eta zer egin berduzu jakeka oiek kentzeko? badakizu medikoak esaten duena. Gutxiago erre eta gutxiago edan. Ba, Baina zu normalen oso gutxi edaten duzu. Bai, baino asko erretzen dut. Ia, bueno, azkenekuan bai lau pakete Ia Ia egunero Joder, hori bai, asko da Eta nola gen duzu erretzeko oitura hori? Zer, hori ez da, erreza ez? Bueno... Eta okay. egit, jende asko esraiatzen da, baina e, dene... Oitura ez dut gen dut, Baina hori zerbait egingo duzu? Oitura aldatu egingo dut Bai? Nola aldatu? Lau pakete erre beharrean, ba... Ez dakit, lau puroa erreko ditut, egunero. Ja, hori ez du balio. Bizu, niri beira mehikoak zigarrarik eserretzeko, sandit, baino eserretzeko Ola, esan dit. Baina ja. puroak eserretzeko ez ditu esan. Aurpegi latza egukasun. Eh, bueno, hori broma da, eh. <totipos>